Mikrofon próba. Fel a kezeket. Meg három. János, kérek szépen egy olyan széket, mint amit tegnap volt, mert lesz majd egy vendég. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Rock szerettem volna venni egy Európa bajnokságos magyar trikót, de abban a színben, amiben én szerettem volna, csak olyan volt, aminek 85% volt a pamut tartalma, én pedig mindenféle műszáltól megbolondulok. Hajrá, magyarok! Ki a jobb? A szivárvány színű karszallagomat elvesztettem útközben. Majd a német nyelvű sajtótájékoztatómon adok részleteket a gondolataimból. Milyen jó, hogy a gulácsinak is két szövege van, egy magyarul, egy németül. Higgyék el, hogyha feliratoznák a szövegemet, akkor nem az jelentkezne bennem, mint amit itt mondanék. Komplett elmebaj. Ide nem kell angol park, ez az egész itt, ez egy nagy angol park. hullámvasút, meg a szocializmus szellemvasútja, meg amit akarnak. Komplett agyrém. 14 éven aliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott, mint a műsorom. Ma 2021. június 23. a szerda van a pontos idő, 5 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a netezjük valamit a János immáron elmondott. Korhatáros 14 éven aliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. 24 fok van most, és ha a duplája nem is messze, és legyen is lesz, meg ahhoz el kell menni a death valley-be. De másfélszer ennyi lesz. Remélem estére jobban lesznek, mint a velence tavihalak. Dési Andrással beszélgetek, majd Szakás László lesz a vendégem. 8 óra után pedig addig tartam a műsor, amíg a melegtől bírom, és van közönségérdeklődés. Közönségérdeklődés hiányában akár már negyed-kilenckor is fájront lesz. Nulla kinél van az egyes számú Cetli? Azt szeretném megkérdezni, hogy a múlt héten múlt hét szerdai helyiszerinterjút, az hol lehet megtalálni, mert a YouTube-on én keresgettem, és nem nagyon. Az sehol. Aha, jó, köszönöm szépen, akkor <gül> viszontalásra. Jó szeme van. ez számú Cetlikinél van Nincs kettes számú Ez most még nem problematikus, de 8 órá után az lesz. 06191168. Here yeah, Nem szeretek belebeszélni a Greenbe. Tegnap telefonált egy hölgy, aki egy biztonságos Ravel darabot kérte szintetizátoros feldolgozáson. Hát, ha hallgatja, az Iseo-Somitának hívják. Iseo-Somita is a Ravel Bollero-t Ez az őrszarab egység. Köszönöm szépen, megnézem, hogy hol meg van. Hogy pont ez azt nem tudom, de kiderül. Of the world. Of the world. I am. Lásd be, hogy az a Big Bent lehetne hozzávállítani, vagy a Kreml torony óráját. Akár. akár. Mindenki. Vagy eskügyes vagy egy igazi sáfához. Mindenki hozzik? az a lakát, tőle, személyen. <gül> a lakát, még a kutya is hozzik. És te hol vagy most? Én a egyik Lakás lakási fektával kérdehúzottam, de, nem, de, fú, de ott is nagyon halkan beszélsz, ne, hogy véletlenül valakit fel lehessen ébreszteni, és ne is halljanak téged mert nem szeretném, hogyha a kisfiam megszolgódásra beszélget. Múltkor tök volt, és még egyszer elnézést. Ugye az utolsó pillanat, hogy az embernek az emlékezete hogy dolgozik, arról fogalman nincs az egy csoda, hiszen akkor bevillant, hogy de hát nekem a d kell beszélgetnem, és ugye előző nap nem telefonáltam, nem úgy, mint most. Azért... abban az probléma, minden van. van. benne valami gyönyörű ebben az egész labdarúgó Európa-bajnokságban, mert az első beszélgetés Uh, arról szólt, hogy mi lenne, ha majd minden csak a fociról szólna, és semmilyen kísérő jelenség, de hát nem lehet eltekinteni, tehát uh mindenféleképpen ma meg kéne verni a németeket, tök mindegy, hogy ők-e a jobbak, vagy sem, ki a jobb magyarok, de azért az, hogy milyen színű a stadion, hogy a Nájeren milyen színű kapitányi karszalag van, vagy a kapitányi karszalagon kívül van-e más karszalag, vagy hát ami ugye nekednek végképpen ugye a német nyelv ismerőjének gyönyörűség lehet, hogy a Gulácsi két nyelven tartott sajtótájékoztatójának a szövege eltér, Figyelj, ebben olyan finomságok vannak, aminek van is köze a focihoz, meg nincs is, valójában természetesen van, és egyik szebb, mint a másik. Ugye, egész egyébként egy, egy bizarr történet. Ugye, a, a német televízióban, a televízióban a tegnap ugye az, az ARD volt a soros, a, a képvácsatorna közül, amelyik közvetítette a mérkőzéseket, és amelyik foglalkozott a legtöbbet a labdarúgással, ott az összes iradóban és az összes sporttal foglalkozó műsorban ez vezető téma volt. Mit, mit, mit, mit tudok erről mondani? A két ország között óriási kulturális különbség van, és ez ebben, a, ebben, a, ebben, ebben, ebben, a, ebben a témában is nagyon állít. Jó, de ezt a különbséget érzékeltetni szeretnéd, vagy nem szeretnéd érzékeltetni, de én erre kérlek téged, akkor ezt hogyan zongoráznád le? Kultúrásban, hogy ugye, ugye ezt, ezt, ezt, ezt az egész, ö, ö, tehát a szexuális kisebbségekkel szembeni tolerancia, az elfogadást, ö, tiszteletet, ö, hogyan, hogyan, hogyan érik meg a hétköznapokban. Ö, én nem mondom, hogy németország tökéletes ország, ott is mindenféle előtt és mindenféle ember van és a közvéleményben is különböző, különböző álláspontokat véleményeket lehet olvasni, de alapvetően a, a, a, a fő tenor az, hogy, hogy elfogadóbbnak kell lenni, és, és Németországban egy olyan törvény, amit Magyarországon megfelelte, hogy el És az, amit a szövegében a gulács érzékeltetett, hogy egyébként az ezzel kapcsolatos véleményével tisztában lehetnek a a német nyelvűek, de egyébként ő csak azt tudja mondani, hogy betartják azokat a szabályokat, amelyeket az UFA vagy az MLS kiszabráljuk. annak azért van egy sármia. Természetesen van egy sármia, ugye ez is mutatja, hogy ugye a gulácsi két kultúra között, él, két kultúra között ingázik, neki más kell mutatni a Magyarország és a magyar szurfolók felé és a magyar közvéleménk felé mint, mint, mint, mint német ország és a német közvélemény. E... Ez, ez, ez, ez, ez egy tudathassadásos állapot lehet, tehát én nem így hát figyelj, nem neki, nekünk is, tehát azért mindannyiunknak megvan a, a magunk szivárványos karszalagja és közben az MLS leírás, hogy hogyan kell viselkednünk a szóátvit értelmében. De azt írja nekem egy kejfejancsi néző, hogy a holland csapatkapitány szivárványos one love karszalagban fog játszani a budapesti 8-at döntőn. Ja, a, Hollanda, a hollandok tolerancia szintje is más, mint itt nálunk. Meséljél! A, mint, Milyen a magyarok tolerancia szintje? Szerintem én mindenkinél idősebb vagyok nálad is, te mikor születtél? Én 65-ös vagyok. <gül> gyerek vagy. Meséljél nekem a magyarok tolerancia szintjéről. Az, az, az a Duna mostani szintjéhez, vagy a TISZA, vagy a Velencei Tó nagyon alacsonyabb, tehát ahhoz hogyan viszonyul? Magasabb, alacsonyabb? Egyébként szerintem ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez nem olyan, olyan alacsony, mint ahogy azt gondolják egyébként. De nehezen hát, találtad az, hogy... a szavakat? Igen, mert most. Hirtelen meleg lett. Hirtelen, hát meleg van, alapvetően meleg van. Igen, figyelek. Hát meleg van, szóval én azt mondom, hogy a magyar társadalom nagyon sokat látott, és, és, és, és sokkal elfogadóbb lett. Uh, mondom, hogy a, hogy a politika egy olyan rovat próbál megülni, ami, ami igazából, igazából egy nagyon uh, szűk uh, réteket szól, uh, Alapvetően a saját táborát akarja, mozgósítani a saját táborát akarja uh, egyben tartani. Tehát ja, mégsem meg mondhatjuk azt, hogy a Fidesz hívei azok mind homofóbok, hát azért ez hála jó Istennek, valószínűleg nem igaz. Nem, nem, én, én, én, én, én, én, én, én nem ezt mondom, de alapvetően ez, ez egy ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, olyan olyan, olyan rétegeknek szól, amelyek, amelyek, amelyek ehhez továbbra is változatlanul uh, negatívan érzékenyek. És, és, és, és, és, és a homofóbiában van, nem... van valami hasonló jutott az eszembe, mint a tehát, Mint hogyha az ember egyébként elhatározná, hogy bizonyos dolgokhoz hogy viszonyul, és nincs az a tudomány, ami egyébként ezügyben kinyitná a szemét. Én szerintem, hogy egészen addig, addig, addig, addig működik, amíg valakinek a családjában ez a, ez, ez, ez, a, ez a kérdés napulában nem kerül. Abban a perzben, hogy valaki a környezetemben, közvetlen környezetemben e, e, egy, ilyen, egy ilyen situációba kerül, az szerintem az, az, az, az, az, az, az, az rögtön megváltoztatja hozzáállás feltében, hogyha ugye abban a családban, abban a közösségben, abban a millióban a szeretet uralkozik és az elfogadás uralkozik. Miről fog élni Dési úr? Én, én, én, én, én, én a csodáról írtam, mert hogy ugye a, ugye a piona Ugye reményről írta, a csodáról, igen? Igen. Én a Ami utoljára érte, hal meg? A csoda pedig a, miről szól? a csodáról szól, hogy ugye a futballban az előfordulnak csodák. Tehát ilyen csoda volt 1954-ben, amikor Dennis válogatottja megnyerte a világbajnokságot Dántán a Vándor Stadionban, a Tuszkás És is volt egy magyar-németi születben volt egy másik csoda is, ami, ami pont ennek a mérkőzésnek az 50. évfordulóján történt, amikor Kaiserszlautern 109, eh, bocsánat, 2004 júniusában rendeztek egy barátságos német-magyar mérkőzést, ahol a magyar válogatott 2-0. Talán emlékezni a szá a néző hallgatók, hogy ugye azt, azt a kétból Torgel Sándorukta. És hát ezzel a győzelemmel a ezért fog tenni csodával a magyar válogatott. Hát elakosan elmondta azt az ünnepi hangulatot, hogy az a természetesen, amely az a németek történtek. És most talán Münchenben lesz egy nincsen csoda, tehát a magyar válogatott talán tud nyerni még akkor is, hogyha a papírt fordítják. Hogyan készülsz a meccsre? Nincsenek nagyobb előkészületeim, behütöttem egy alkoholmeneteset. Mennyire vagy izgatott? Nem nagyon vagyok izgatott, én ezt nem mondani nyugodtan, realista módon kezelni. Nem nem, nem idegesítem fel magamat, természetesen múlt szombaton, amikor a szanciák edemben egy-egy és -egy játszottunk, akkor én nem boldogatban örültem. Nagyon szép gol volt a Fiorának a gólja, nagyon válogatott hely, jól volt nézni, jó volt látni a dolgot de mondom, én, én realistán vagyok. És a sütőben elő van készítve a, a csoda után a realitás című írás. <tot> igen, igen. Hát, hogyha, ha, ha, ha, ha, ha, ha nagyon kikapunk, akkor... akkor és hogy győzünk, az nem lett Tehát akkor az lesz a realitás. De a realitás de mindig az, amiben éppen vagyunk független attól, hogy az érzékszerveink képesek attól azért minimális vagy maximális mértékben eltéríteni. De. Én csak azt akartam mondani az előbb, hogy ugye azzal, hogy a koncenten egy egyet -egy játszottunk, ettől a magyar futball nem lett jobb. Nem, de nem is a fociról beszélünk. Tehát én tegnap rácsodálkoztam a sajtóklub nevezetű képződményre, ahol konkrétan, ha én egyébként ott lettem volna közöttük, aranyos vitézek, ugye annak idején, amikor megismerkedtem Lovas Istvánnak, hogy én őt azzal hoztam ki a sodrából, még a 2000-es évek legelejénén, akkor ismerkedtem meg vele, hogy minden egyes mondatára rákérdeztem, hogy ezt mégis hogy kell érteni, és annyira kiadt a sodrából, hogy belezavarodott. Tehát megkérdeztem tőle, jó, a szó értem, hogy hány óra van, és akkor azt mondta, hogy amikor a kommunisták, és én mondtam, hogy én azt kérdeztem, hogy hány óra van, nem azt kérdeztem, hogy a kommunisták. És tegnap is ebben a sajtóklubban, ami foci címén volt, hogy mit összehortak rólad, rólam a szó átvitt Magyarországról, amiről én egyenként rákérdeztem volna, hogy tessék szüves lenni már megmondani, hogy ez a mondat, ez hogy született az ő fejében, az valami egészen hihetetlen volt. Szóval, hogy, hogy itt a foci az egy ilyen prizma, amin keresztül látjuk a világot, beleértve az egy prizma, amin törik a fény, és hogyha kivetíted a falra, akkor sok mindent látsz, de focit nem, de hát annyi minden van ott, amiről egyébként, ha összeadod kiderül, hogy ez a fociról szól, ezt egy külföldi meg se érteli. Természetesen nem értem, meg. Én nem láttam ezt a sajtópubot, tehát nem tudom, hogy fontosan, mit, mit, milyen, milyen mondatok hangosznak el. Körülbelül én mondom, én realistán szemlélem a dolgokat, és nem el fogok nekik örülni, hogyha akár egy döntéseket is elérünk a németekkel szemben. Ez egy nagyon jó csapat, tehát a Rosszi Szövetségi Kapitánya sikerült egy nagyon-nagyon jó csapatot összehozni, amely a csapat képviselkedik. Uh, játékudásában természetesen uh, nincsen azon a zonaszinten, ahol mondjuk egy német, vagy egy francia, vagy egy portugálvárovatot van, de egy csapat viszontok van. És ez szerintem nagyon sokat számít, és ez eddig meg is mutatkozott. Ez akkor is, hogyha a itt a kikapok három óra, a csapat egy csapat helytár. Visszaadlak az összes kutyádnak, feleségednek és gyerekednek, valamint a magányodnak ebben a konglomerátumban. Uh, János, nagyon szépen köszönöm, és máskogy szívesen Hajrá, magyarok, ki a szendeketőt. Hajrá magyarok. Magyarok. Hi there magyarok. Hi Köszönöm service-ét a Jó around, around, around, around, 1954-ben a magyarok voltak a legjobbak a világon, és a döntőben mégis a németek megverték őket. Én erre gondolok, hogy itt kéne most revansot venni. Nem, nem csak az számít, hogy ki a legjobb. Hát vagy győzünk, nem kell revansot venni feltétlenül, mert a revansnak olyan furcsa íze van. Akkor a törökökkel meg akkor mohácsért. Oké, rendben van, Mohácson nem foci meccs volt. Nem vicceltem, jön szakás László, vele szerintem egy kurva jó beszélgetés lesz, addig felszívom magam. Ő nagyjából 8-49-ig marad, 49 óra nem lesz itt. Ha utána nem hívnak, ez a műsor véget ér. A kiteni körülmények ennyit tesznek lehetővé, oszt jó napot. abla-ajtó nyitva. 0-1-911-168. Jó reggert! Jó reggert! Kívánok hallgatva a zenét. Az utat eszembe, hogy 35 éve volt a Queen koncert. Az előbbi Mohács kapcsán pedig, hogy 35 éve volt Mexikó is. Reméljük, hogy ma este nem meg. Ki a jobb? Ria-ria! Csavaroksz, gyorsabban, 06191168. Szakás László már itt kóricál valahol a környéken. Szakás László, ha elmegy innen, én 12 percet maradok, illetve maradok 8 óra 4, 8 óra 13, 8 óra 22-ig, vagy maradok 9-ig, hogyha kitartanak a telefonálásaik alatt. Nem. Akkor az itt uralkodó hőmérsékleti viszonyok okán véget vetek a zenének, meg a szövegnek is 0 csak folyton folyvást. a Valahol messze kóricálhat, hogyha Ádám ennyi idő alatt nem jött meg vele. 2 óra 23. az előválasztásért meg lehet tenni, azt már elkövettem. János, már fel az Ádámot a saját telefonodon, vagy az enyémben, vagy valamiben, most a több telefonja, vagy merre járnak? Itt meg lehet sülni, az azonnal vedle. le. Köszönöm. Én lehet, hogy állni fogok, de akarsz te is állhatsz, mert a hangulat baráti lesz, a hőmérséklet is nagyon baráti. Nélkülözzük egyedül. nagyon köszönöm a nem tegnap ismerkedtünk meg, így aztán... Na, itt, itt ez jó, Itt hozzám te Tökéletes. Tegeződni fogunk. <hý> Szakás László, a vendégem... Neked most mi a pártagságod? Hát éppen most kétszeresen felfüggesztett. Már egyszer én is felfüggesztettem, és azóta még egyszer felfüggesztett a... De mi? hogyan lett valaki kétszeresen felfüggesztett? Kétszeres Kossuth Díjas. olyat már hallottam, de kétszeresen felfüggesztett. Az mint a kétszeresen akasztott. Hogy lett valakit kétszer felakasztani? Hát én magam egyszer felfüggesztettem a pártagságomat, és kaptam most egy határozatot, egy napja, talán kettő. Kicsit összefolynak azért még a napok, és... <síns> Abban, abban újra felfüggesztették a pártagságomat. Kettő között van különbség? Hát az indokaiban mindenféleképpen. Tehát De a státusz van, ami létrejön? Nem, nincs. Mi az indoklásbeli különbség? Hát az indoklásbeli különbség az az, hogy én úgy függesztettem fel, azért függesztettem fel a, a pártagságomat, mert hát éreztem azt a fajta bizalmatlan viszonyt, illetve azt a méltatlan helyzetet, ahogyan, ahogyan nekem visszavonták a jelöltségemet, tehát döntöttek rólam nélkülem. Volt egy elnökségi... Hány alatt jött létre benned a bizalmatlanság hajdan volt pártod iránt? Talán egy nap. Talán egy nap kellett... Ez egy gyors hogy bizonytalanság, hogy ezt, vagy bizalmatlanság. Még gondoljam, hát de gyorsan történtek maguk az események is, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én jöttem... Megbeszéljük. Igen. Um, aztán hogy jött ide a pártnak a felfüggesztése? Hát és ugye, annak az indoklása? Hát, hogy én elmentem az ATV-be, és ott elmondtam, hogy én akkor is indulok a választásokon, mert le akarom győzni a fidesz -est. Amire? Amire azt mondták, hogy én ne fogad, nem fogadhatom el egy másik... És ott én bejelentettem, hogy egy másik párt, hogyha elindít, és erre van jó esély, akkor egy másik demokratikus ellenzéki párt, jelesül a demokratikus koalíció, hogyha elindít, akkor, akkor én nem fogom fogadni. Tehát nem azt fogom nekik mondani, hogy, hogy az összefogás egyében és az együttműködés egyében nekem nem kell az ő támogatásuk is. Az mit jelenti, hogy felfüggeszti valaki a pártagságát? Az mit jelenti, hogy a párt felfüggeszti valakinek a pártagságát? Az mi? Az egy ilyen egyoldalú dolog, az azt jelenti, hogy a Pár tagsági viszonyból eredő előnyöket valaki nem élvezheti, viszont ugye a kötelezettségek azok ugyanúgy rá vonatkoznak. Ez általában megszokott előzni egy etikai eljárást, ami lesz is. Mi az, amit te etikátlanul csinálta mások szerint? Ezt meg fogom tudni pénteken. Ez Tehát ilyen gyorsan meg lesz? Igen. Tehát ez, ez most úgy tűnik, hogy valószínűleg az, hogy én elmentem a etikátlanul az ATV-be, és ott elmondtam, hogy engem egy másik az ellenzéki szövetséghez tartozó párt. Úgy érzem, hogy helyesen felismerte, hogy én meg tudom ott nyerni azt a körzetet, és ezért, ha az én pártom nem is, de ők, akkor elindítanak. De ha ellened egy etikai eljárást indítottak az ATV-ben, akkor a 168-ban már nem tudnak? Hát a csoda tudja, hát eddig is azt hittem, hogy csak egyszer lehet valakit nyakilag felfüggeszteni, aztán... És meg lehet, hogy kétszer is. Meg leszek sértődve, hogyha emiatt nem indítanak ellenetik a eljárás, mert szerintem jobb vagyok, mint az ATV. Meg te is jobb leszel itt. De meg hát érthetőbb, ami a dolognak a lényege. E, időnk van. E, egészen addig, amíg azt nem mondod, hogy el kell, hogy induljál. Én végtelen időt biztosítok a részedre. Elsősorban annak okán, hogy megértsem én, és általam mások is ezt a történetet. E, ott tartunk tehát, ahol a Part szakad, de még ami az etikai bizottságot illeti, az etikai bizottság a milyen döntést hozhat? Hát többféle uh, lehetősége van. Ha jól értem, akkor nekem a kizárásomra tettek jó? Tettem bele jég akut is. Oh, köszönöm, már így <gül> Nem, épp de? ellenkezőleg. Köszönöm. Köszönöm. A... A kizárásomra tettek javaslatot, hogyha jól értelmezem a, a határozatot, és... Kész borrat, vagy ez így nem? Nem, nekem kívánok. És uh, lehet ez még megrovás, vagy éppen pártistségtől való megfosztás, de éppen nincs, úgyhogy... Azt néztem, hogy semmelyik bizottságnak nem vagy a tagja, és semmelyik konglomerátumnak. Abban az esetben, hogyha arra tesznek javaslatot, hogy kifelé akkor megelőződ, vagy bevárod? Én most megvárom a határozatot. Nem az azt követő részben bevárod-e a pártot, vagy kilépsz önként, vagy, vagy döntesz úgy, ami egyébként az etikai bizottság határozatából fakad rád nézve. A, megvárom a határozatot, hogy mit érnek igen. le benne. A, őszintén a kíváncsiság hajt, hogy ők, ők ezt hogyan látják. De a tanú alapján már lehet, hogy megvan? A, tartok tőle, igen. Uh -huh. És? Utána? És... Uh... Hát utána, most megmondom őszintén, hogy minek utána annyira rapid és gyors módon mennek az események, annyira azért nem gondoltam végig. Tehát, hogyha most eddig úgy döntöttem volna, hogy én akkor most már kilépek én ebből a szocialista pártból, akkor ma is megtehettem volna. Tehát meg tegnap is megtehettem. 23 éve vagy te mszt 1998 óta. Nem voltál hűtlen, ahogy én tapasztalom. mert az ismeretségünk az... Több mint egy évtizedes. Nagyjából. Nem. Előtte nem volt semmilyen pártal a kokettálás. Soha. Ott Komlón is környékén. Így van. Oda léptem be, ott vagyok pártok mai napja. Indítatás? Család, te, egyebek? Családom, a, az egyetem, azt kell mondjam, azért én akkor jártam a Pécsi Jogi amikor olyan emberek tanítottak ott, akik akik azt gondolom, hogy egy nagyon jó uh, erkölcsi etikai, értékrendi irányutatást adtak, azért én olyanoktól tanultam, Ivan Csics Süköstől, Petréteitől, Csefkótól, tehát azért onnan nem nagyon jött ki. 2002 és 2006 között komló alpolgármestere voltál, 2006. május 16-a és május 13-a között 2010. május 13-a között, tehát négy évig a Magyar Szociális Tapárt országgyűlési képviselője. Is voltam a polgármester is, tehát ez nyilván... Hát akkor még lehetett. Igen. 2006 május 30-a és 2009 április 27-e között a külügyi és határon túli magyarok bizottságának tagja, majd 2009, és, 2009 április 27 -a és 2010 május 13-a között alelnöke, 2014 május 6-a óta újra a Magyar Szociális párt országgyűlési képviselője, 16 július 7-a Magyar Szociális Tapárt frakcióvezető helyettese, 14 május 6-a és 16 szeptember 12-i között a költségvetési, majd a ciklus végéig a gazdasági bizottság tagja, 2019 december másodikán az MSZP országos listáján szerezett mandátumot Tóbiás József levondása után törvényalkotás és gazdasági bizottság tagja, és voltál te az MSZP-nek elnök helyettese, vagy alelnöke? Mi volt elnök, helyettese. elnök helyettese. Az mikor volt? Az volt 2018-tól, egészen a legutóbbi tisztóításig, tehát ez 2020 szeptemberé. Elnézést azt nem mondom, hogy vedd le az ingedet, no, de nem. ha gondolod a törülközömet, kölcsön adom. Nem, köszönöm. De figyelj, meg. van egy jégakú, ilyet se adtak neked. Törö, de nem, nem, nem adok neked, figyelj, van két jégakú, figyelj, ezt is használhatod, Ez ilyet van, se látom. adnak neked az átérőben, igaz, hogy ott nincs is ilyen mellett, de figyelj, a vendégszeretet, az ebben az esetben, ha Végül. hűvös, nyugodtan Végül. használhatod. Köszönöm. Tehát, köszönöm. <laughs> még senki nem használta ilyen célra, nekem is van egy. De vissza is adom neked, mert itt szorongatni fogom, aztán ledobom is. Nem közben. baj. Ha le fogod dobni, akkor le fogod dobni. Igen. Kaphatsz újabb italt is. Figyelj. Amit annak Igen. érdekében lehet tenni, hogy jól érezd magad. Azért annyira ismerlek téged, hogy ha bár mosolyogsz te most alapvetően, nem vagy jól. Nem. Mert ezek nem az átpihentés szakák, időszakai. Ezt lehet mondani. Azon gondolkodom, hogy időben hova menjünk vissza, mert két dátum is van. Ugye, Mesterházi Attila jóvoltából én hosszan beszélgethettem a Magyarországi Parlament Szocialista Párti képviselőivel már a szakadás után, 2011-et követően. És... Az, amikor a, a, ez a szétválás megtörtént, a választás után, aminek természetesen előtte is volt azért kitapintható jelensége vagy jelenségei, um, az mennyiben előzménye annak, hogy én nem azt mondom, hogy két szocialista párt van, hiszen a szocialista párt és a demokratikus koalíció két különböző konglomerátum. De mégis most a közlekedés alapvetően ezen két konglomerátum között van, ami azt mutatja hogy azért átjárás leginkább e között a két párt között van, hasonló a Jobbikkal, az lmp vel más párttal, Momentummal nem volt, ami nem azonosságot feltételez, de van egy a Belencei sóhajok hídjára emlékeztető függőfolyosó, amin ha egy irányban is, és ennek van jelentőség, ez egy is hártya, de van közlekedés van jelentősége ennek a szétvállásnak? De facto biztos, hogy van, de egyébként a mostani eseményeket illetően. Most nyilvánvalóan akkor más jelentősége volt a szétvállásnak, most is más jelentőség van annak, hogy... Az nem volt egy baráti hogy ez, hogy ez Két párt Emlékszem rá. Hűvös volt, azt lehet mondani és Viszont az emberi kapcsolatok azért megmaradtak. Tehát talán, az értékrend talán ott áll a legközelebb. Azért mi előtte ismertük egymást, mondjuk az én esetemben, mondjuk tíz éve, akkor már ismertük egymást azokkal, akik átmentek a demokratikus koalícióba. Az értékrend megmaradt, az emberi kapcsolatok megmaradtak. Én azt gondolom, talán a politikában az értékrend mellett azért van még egy nagyon fontos dolog, az emberi kapcsolatok meg a... a tehát mondjuk akkor a kapcsolatrendszer, az én esetemben is azt gondolom, hogy az egyik legtermészetesebb dolog volt, hogy először engem Gyurcsány Ferenc föl, és mondjuk nem mondjuk az LNP társajönöke, hogy mondjak valamit. A másik pedig magában az MSZP-ben való helyezkedés, egy rossz a szó, szóval nem platformok, hanem személyekhez való fűződés is, kapcsolat is befolyásolhatja egy ember helyzetét egy pártban, de azon kívül is, akár egy olyan egységben is, mint ahol én dolgozom. A ti kapcsolatotok Mesterházi Attilával köztudomású volt, és Mesterházi Attila az elmúlt időben nem a favorizált személyek közé tartozott. Ez lenne a másik olyan dolog, amit én megemlítenék, és ha ehhez dátumot is kell fűzni, akkor ugye azt mondom, hogy te tavaly augusztus 18-án, vagy annak a környékén tetted egyértelművé, hogy Mesterházi Attila támogatod az MSZP társelnöki tisztségéért ért tud Bertalannal szemben és nem sokkal később, ugye ez 18. a szeptember 3-án tisztújítást tartottak az MSP Baranya megyei és Pécsi elnökségében, ahol Csaba István a Pécsi önkormányzat legfiatalabb képviselője hát ahogy otthon mondanák, kenterbe vertégedés váltott le az ottani vezetést, illetően 63-22 arányban, és nagyon sokan már akkor jelzésértékűnek, illetve a jelzés jelzésértékűnek tekintette ezt a szavazati arányt. Annak is szánták. Nyilvánvalóan, tehát most aki tavaly augusztus 18-án jött arra rá, és őnek adott bármi új volt abban, hogy hogy mesterházértől nekem politikai szövetségesem, sőt az egyik legjobb politikai szövetségesem, szoktam hozzá kicsit árnyalva, hogy hogy hát ennél a helyzet azért bonyolultabb mert mi barátok is vagyunk tehát akinek ez akkor új volt akkor, akkor ő valószínűleg nem a szociísta pártnak a belső helyzetével kell tehát nem hiszem, hogy én bármi újat mondtam volna a párton belül én nem szoktam sem a, az irányvonalakat, sem pedig a barátokat úgymond oportunista módon váltani. Ha a Mesterházértilával nem értek valamibe egyet, akkor ezt az irodájában megbeszéljük, és megpróbálom meggyőzni az igazamról ez a másik oldalon, ugye nem nagyon tudott így történni, nem nagyon szokott így történni, éppen ezért én ugye kiálltam mellette, nekem az a program, hogy a Magyar Szocialista Pártot arra pályára tegyük rá, ahol növekedni tud a Magyar Szocialista Párt, és mondjuk a jelenlegi helyzetben, ahol, ahol az előválasztásra készülünk föl, ott egy erősebb Szociáldemokrata párt áll ugye ezen a palettán, egy más pozícióban lévő Szociáldemokrata párt áll. Én ezt támogattam, ezt az elképzelést, ez tény és való, ezért le is váltottak a megyei elnöki pozícióra. Mint ahogy egyébként Mesterházi Attila sem nyerte el a társelnöki pozíciót, és Ankunha Ankunhalmi tandem lett a győztes. És a nap végén akkor nem is lehetett szavazni rólunk, mert. Igen, egy nagyon bonyolult. Pillanatban változtatták a szabályokat, igen. Most tudnom kéne, hogy a tandemben ki a meghatározó ember, talán aki hátul ül, nem? Az lehet. Ugye, mint a Mesterházi atélával is jó viszonyban vagyok, a kérdés csak úgy szólhat neked, mi a baj Mesterházi atélával? Ugye ez a baj, ez nem tegnap óta van, ő egy áruló hírében van, aki szintén a Sóhajok hígyán közlekedik, de ő nem a DK felé közlekedik, hanem a Fidesz felé közlekedik, és permanens gerébje a szocialista pártnak. Hát mondjuk ehhez képest például mondjuk, hogyha az én esetemet emellé tesszük, Hát e, akkor a, azért van velem szemben etikai vizsgálat, mert a demokratikus koalíció akar engem támogatni. E, azért még nem volt egyébként soha etikai vizsgálat a Magyar Szociálista Pártban, mert valaki mondjuk a Fidesz felé nézegy. De én, én eléggé szoros kapcsolatban vagyok a Mesterházi Attilával. Én nem állítom, hogy mindent látok. Ezt láttam volna, azért ezt valószínűleg észrevettem volna, én ilyet nem látok. Az a baj vele szerintem a másik oldalon, most az idézőjelet, azt nem tudom kimondani. Így szoktak. Uh, Ugye kamera is lesz. Igen, uh, az idézőjelet, azt nem tudom kimondani. Tehát uh, az vele a baj, hogy neki eléggé karakán véleménye szokott lenni, és uh, eléggé meggyőzően tudja ő elmondani azt a fajta véleményét, talán, talán én, én ezt tudom úgy gondolni, amivel, amivel néha nehéz vitatkozni. Tehát, hogyha Mesterházi Attilával akarnak vitatkozni, arra igenis arra föl kell készülni eléggé rendesen. Hát most hatalomtechnikai eszközökkel nyilvánvalóan lehet valakit előtérbe húzni, mást pedig háttérbe tolni. Én azt gondolom, hogy ha odatérünk vissza, hogy nem az az erős ember, aki hatalomtechnikában jó, vagy akár kiválóan és kreatívan tudja értelmezni az alapszabályt, hanem a teljesítményét nézzük meg egy politikusnak, akkor én úgy érzem, hogy mi nem vagyunk rossz, hogy sem a Mesterház értélesemény. Abban az időszakban, ami a társadalmi rendszer kialakulása és a mostani dátum között van, abban te hogyan érezted magadat az MSZP-ben, és az MSZP hogyan érezted magát veled? mert elvileg azért ott is ez érzékelhette az ember azt, amit abban a formában, amit most érzel nem érezhetett, de hogy most a tarkodom volt egy lehet vagy más, most ilyen szóképzavarokban nem vesznék el. Hát egyfelől az nem egy jó érzés, hogyha az ember két évig elnök helyettes, majdnem két és fél évig ugye a pandémia miatt, ebből egy évet talán, talán valamennyivel többet ugye társadalmi megbízatásban, Tehát én semmilyen fajta infrastruktúrális segítséget nem kaptam. Szerencsére voltam abban a helyzetben, úgyis, hogy, úgy hogy nem voltam országgyűlési képviselő, hogy ezeket meg tudtam magamnak teremteni. És ezek után mondjuk képzeljük el azt, hogy még ki sem állhattam a kongresszus elé, még annyit sem, hogy köszönöm, hogy eddig együtt dolgozhattunk. Most én értem, hogy van egy másik politikai helyzet, ami miatt én most nem lehetek elnök helyettes. Hát van annyi politikai rutinom, hogy én ezt meg tudom érteni, vagy legalábbis el, föl tudom fogni. De még erre sem uh, kaptam lehetőséget. És azóta? Azóta sem. Azóta sem uh, kaptam erre lehetőséget. Tehát ilyenkor, hát ugye mondjam, egy ilyen fagyott, kicsit hűvösebb kapcsolat van, ami aztán elkezdett enyhülni, amikor uh, kiderült, hogy a Baranya 2 körzetet azt én tudom megnyerni. Hogyan zajlik ilyenkor az élet a frakcióban, hiszen te frakciótag vagy? Igen, hát egy nagyon sok minden ugye online uh, zajlik ami ugyan sok mindenben helyettesít, meg sok mindent könnyebbé tesz, de azért annyival személytelenebb is, hogy hát ott azért nem kell mélyen egymás személyben nézni, nem lehet félrehívni a másikat két perce beszélgetni, hogy egyes dolgok miért így vannak, miért úgy vannak. Aztán a végül is a frakcióban kiosztott szerepek vannak, kiosztott feladatok vannak, azokat az ember elvégzi. Nem menjünk el az eseményeknek, de az etikai bizottság bármilyen döntése pro kontra befolyásolhatja a frakciótagságodat. Ugye ez egy következő lépés. Én nem érzem azt, hogy a frakciótagságból eredő kötelezettségeimet azokat nem. Nem hajtottam volna végre. Tehát ugyanúgy... Hát te elhagyod a pártot, attól még maradhatsz a frakció tagja, ha egyébként hát te Igen, több ilyen van. Hát most nézzük, hát Bőszanet, aki a, ugyanúgy a mi közös listánkon, az MSZP párbeszéd közös listáján került be a parlamentbe, most a demokratikus koalíciónak. Külön. Jó, magyarul bármelyik esetben is neked van szándékod saját magaddal valamit kezdeni, vagy nem akarsz az események elé vágni? Most egyelőre nem vágnék eléve semminek sem. Hát annyi minden változik egy hét alatt fordult meg az én életem egy olyan jó 180 fokot. De valójában, ha ezt érzékeltetnék el, aztán elveszünk a részletekben, ez a 180 fok, amire ugye kalocsán azt mondták, azt mondták volna a forradalmi ezredben, hogy 360, Igen. de ez ugyanazon az elven működik, hogy ma még csak egy negyedén van szocializmus a világnak, de lesz olyan, hogy egy tizedén, sőt egy századán. Szóval ez a 180 fok, ez micsoda? Hol voltál és hol vagy most? Hát egy picit, muszáj akkor a részletekbe, a részletekbe belevesznünk. Hát én még jöttem, mentem hazafelé az, az autópályán, az M6-os autópályán, 5 percet előtt, hogy öt kilométerrel hamarabb, én még egy MSZP-s közleményt hagytam jóvá, amit beolvasott nekem a sajtos kollégánk, kijavítottunk benne egy mondatot, fölhívtam egy másik kollégámat, hogy ez a közlemény mindenképpen kerüljön ki a, a Facebook oldalamra, és mondtam is neki, tegyük le, mert hív a Tóth Bertalan fölhívotta a Tóth Berta, én azt hittem, előtte napén kértem, hogy valaminek nézzen utána, ha tud, járjon utána egy kérdésnek, azt hittem, hogy mondom, de rendes, utána jár. Tehát nem ezért hívott, hanem azért hívott, hogy közölje velem, hogy megvonták tőlem a támogatást, illetve valamiért ő fontosnak tartotta, ezt is közölje velem, hogy ugyanezen az elnökségi ülésen a Molnár Gyulának felfüggesztették a pártagságát. És hát, nyilván az ember a miért? Most őszintén, annyit egy ürügyet véltem felfedezni, egy olyan beszélgetést, ami se in, se, hű, Jó, se más sajnos minden. elébe kell mennünk az események elé. Tudom, ez egy elhíresült telefonbeszélgetés volt az M6-oson, ami összeköti Pécset Budapesttel és amelyet majd ismét konceszióba adnak egyszer. Hogy, de ez most nem tartozik ide, csak hogy egyik szavamat a másikban előtt Ez ilyen elterelő művelet, hogy hát, a közben az alany úgy feloldódik, és mond olyasmit, amit máshol nem meg, ami a beszélgetés szempontjából fontos. Ezt már általában nem kéne mondani. Szóval is tett el, az, hogy az előválasztásban, füstös szobákban és nem füstös szobákban ki hogyan döntött Baranya kettőről, arról te mit tudsz? Te most is baranya kettő vagy? Így van. Így van. A, én úgy tudom, hogy amiről engem tájékoztattak, az az volt, hogy a Magyar Szocialista Pártnak a párbeszédet. Hol vagyok időben? Ez két hete. Uh -huh akkor arra tájékoztattak, hogy a szocialista pártnak, a párbeszédnek, illetve a Momentumnak is a jelöltje vagyok. Előtte korábban, májusban bejelentett, május végén engem bejelentett Tóthbert ami Ágnes, még korábban Molnár Zsolt pártelnök bejelentett, hogy én leszek majd a szocialista párt és a párbeszéd. Abban a helyzetben, bent te voltál, mint leváltott elnök helyette és gondoltad de azt, hogy előfordulhat, hogy nem is fognak téged ilyen pozícióba engedni? Hát, aminek utána történt már egyszer ilyen, 2018-ban, kizárni semmi esetre sem tudtam, tehát mindig azért az embernek itt hátul az, az agyában van egy gondolat, hogy vajon most mire? Akkor, amikor kiderült, ki ezek a pártok támogatnak, te neked volt-e bármilyen kapcsolatfelvételed, vagy ezeknek a pártoknak veled, vagy tudomásul vetted ezt a támogatást, és végezted a dolgodat? Hát nem titok, mi 2019-ben nagyon sokat dolgoztunk együtt az önkormányzati választásokon a, a pártoknak a helyi vezetőivel. Most őket is tájékoztatta a saját pártjuk, nekünk azóta is megmaradt egy nagyon jó, ha te, lehet azt mondani, egy ilyen jó bizalmi politikai szakmai, talán mondhatom, megengedhetem magamnak emberi viszony, nyilvánvalóan beszéltünk egymással, akár a demokratikus koalícióból, akár a jobbikból, akár a Momentumból, hogy öt is mondja ki-ki, hogy támogatott, vagy nem támogatott. Ki azért hívott, hogy támogatott, ki azért hívott, hogy támogatna. Tehát nyilvánvalóan volt beszélgetés természetesen. Aki úgy gondolja, hogy ilyenek nincsenek helyben, az nem jó gondolja. Um... Most már ingoványos területen vagyunk. Szabad Pécs, Breaking a legesélyesebbnek tartott Pécsi Komlói ellenzéki szakás László mögül a DK miatt kihasznál az MSZP. Jegyzeteljenek, mert rengeteg név lesz, meg rengeteg izé. Arra nem hivatalos információra is utalt a Szabad Pécs, hogy él egy olyan politikai pregyka Pécset, nem biztos, hogy elhagyta Pécset, és itt Budapesten is hallható, de az ország más részében sem, hogy Zag Gábornak, majd elmondott, hogy ő kicsoda, belengedhettek egy lehetséges államtitkári, esetleg államtitkár helyettesi posztot, ha az összefogás nyer a választáson. Most ez ugye azért elképesztő, mert hogy még nincsen előválasztás, még nem nyerték meg az ellenzékiek a választást, de már egyébként belengednek államtitkári, vagy államtitkár helyettesi posztot, amit egyébként Zag Gábor nem cáfol, de hát itt annyi mindent lehetne cáfolni, és nem cáfolni, hogy ez nem is igaz, de önmagában ez, majd azt írja a Szabad Pécs, és hogyha ez igaz, akkor ez is állhat a váltás, átállás hátterében. Ennek az ügynek próbáltunk utána menni, e, így jutottunk oda, hogy kiderült, hogy az amúgy a Baranya Kettes es a DK jelöltjeként az előválasztáson indulni kívánó Zag Gábor visszaléphet az MSP szakás László javára, és ez szoros összefüggésben van azzal, Elnézés, nem akarom önöket igazán untatni a részletekkel, hogy közben a DK viszont visszavonta az alpolgármesterét, tudtok. Pécset. Tehát, ezek a folyamatok, kedves szakács, míg mielőtt a részletekben olyan mértékben elvesznénk, hogy ember nem követ bennünket. Ez mi? Megkevégjem a, me a szabadpécs újságíróját, Bogos Attilát, hiszen tényleg annyi plegykát indítottak el, és őnek ugye mindennek utána kell menni, Uh, hogy uh, nehéz, nehéz valamelyiket is kihagyni, mert ugye ha egyik konnotációt az ember kihagyja, az egyik részét kihagyja a történetnek, akkor nem biztos, hogy többi. többi. Miért vonták Ez vissza az alpolgármestert? Te... Akinek a helyére Zaggábor. Uh, az alpolgármestert ugye visszavonták a DK-nak a döntése alapján. A Demokratikus Koalíció helyi szervezete úgy döntött, hogy uh, uh, visszavonja Bognár Szívi a alpolgármesternek a a kinevezését, illetve az arra tett javaslatot, és más javaslatot tesz, mert túl sok konfliktusa van a polgármesterrel. E, aztán utána javaslatot tettek arra, hogy Zag Gábor legyen alpolgármester. Én most nem állítom, hogy ez kizárja azt, hogy ő mondjuk helyettes államtitkár vagy államtitkár legyen. 2022-től. 2022-től, hogy nem is következik belőle, az is biztos. Tehát e, itt kezdtek, ugye többféle plegykát elindítani, mi a nap végén azért valahol mindig összefonódik, ahogyan az emberek ugye, beszélgetnek, és nem úgy van, nem így van. De ezt, egyébként hogy fölmerült, ]ik. hogy Zaggábort indítja a DK? Hogyne persze, ő volt a jelöltjük, hát komoly kampányuk volt, hát csak én kaptam, azt hiszem, hogy a háromféle újságját. De akkor hirtelen a DK rájött arra, hogy ha Zaggáborból alpolgármestert csinálnak, akkor nem lehet képviselőjelölt? Miért ne lehetne, sőt, Sőt, hát azért, azért teljesen más lenne akkor a helyzet, hogyha képviselő jelöltként mondjuk az előválasztáson elindul, hogyha ő egy városházi képviselő, ahol mondjuk esetleg én attól még tudom kérni a, a polgármesternek a támogatását, mondjuk akár az előválasztáson, és teljesen más, hogyha én nem egy, orsz nem egy városházi képviselő ellen, hanem Pécs megy a Jóváros a polgármester ellen. Azok... Azért ez egy, ez, ez egy erős ember. Azok a felmérések, amelyekre hivatkoznak, hogy neked van ott a legnagyobb esélyed, azok milyen felmérések? A szocialista párt is rendelt ilyet, biztos más is rendelt ilyet, általában mindegyikből ez jött ki. Egyébként ez itt a reklám helyett Ávetsz Research Ma 2021. június 23-án 7 óra 53 perckor, kik azok, akik ebben a baranya kettőben indulnak az előválasztáson? Eddig a pillanatig, hát akkor most végre akkor újra vagyok én. Uh, illetve van Simon Gábor, a ja, Mindenki Magyarországa mozgalomból, és keresztes nem László Lórándó. ahhoz a Simon Gáborhoz? Nem, nem, nem, nem. Uh, egyszerű névazonosság, és uh, van még keresztes László Lóránd, ő az LMP-nek a frakcióvezetője. És ismét Hoppá Péter lenne a Fidesz vagy ez Hoppá... majd kiderül? Hát mi úgy tudjuk, hogy Hoppá Péter. Oké, okay. Zaggábornak az előrelépése és az, hogy a DK ennek kapcsán aktivizálódik irányodban és a támogatásáról biztosít, ezek hogyan függenek össze vagy hogyan nem függenek össze? Hát szerintem úgy nem függ össze, tehát hogy attól, hogy ő alpolgármester lett, én még előtte nap is ugye ezt kérdeztem többek, több, többek közt egyébként a pártelnökünktől is, Tudbert Alantól, hogy hát ha most megemeljük az ellenfelemet, akkor nekem megnehezítjük a dolgunkat. Megemeljük az ellenfeledet? Ez, hát, ez azt jelenti, hogy nem egy városi képviselő lesz az ellenfelem az előválasztásban, hanem, hanem, hanem Pécs megy a jogvárosban, lesz az én ellenfelem. De hogy érted, hogy megemeljük? Ki? Hát ott a szocialisták is megszavazzák. Tehát, uh -huh. Most azt gondolom, hogy az ember politikai stratégiát gyárt, akkor nyilvánvalóan ennek az idézítés is valamilyen szinten a részesült. Magyarul a szocialistáknak szinten. ezt nem kellett volna akkor megszavaznia, hogyha egyébként előtte Zagábor nem mond le Én arról, nem. hogy indul a Baranya Kettőben, és ez már akkor olyan összeesküvés elmélet, hogy a faladja másikat. akkor most csináltunk egy újat, annyi fajta van, de akkor csináltunk egy újat. Én csak azt kérdeztem, hogy miért így van. Azt mondta, hogy mert a DKI döntött. De ez most egy pécsi történet. Ez egy pécsi történet. És egy pécsi történet, amiben a szocialisták követték a DK logikáját. Igen. Igen. Zaggábor ügyében. Azt kérték, hogy Zaggábor-t meg. És ebbe az elvesztő belement. sikert kívánok neki, így van. Én sok sikert kívánok neki, ez egy nagyon-nagyon fontos hivatal, és én azt gondolom, hogy Pécs megyei város alpolgármesterének lenni, az mindig okay, is egy... Oké, de, juguváros de juguváros azt árul el nekem, hogy Zaggábornak a felfelé bukása, ha ez egy megfelelő kifejezés, ha nem, akkor alpolgármesteré vállása, és az, hogy nem indul Baranya 2-ben, ez időben hogyan jött, és mi az összefüggés, ha van? Mind a kettő, időben gyorsan jöttek ezek egymás után, gyakorlatilag viszont, ha jól értettem, akkor engem teljesen másért dobtak ki az indulók közül. De most még nem tartunk ott. Ott tartunk, hogy a DK azzal párhuzamos, hogy megteszi alpolgármesternek, arról is dönt, hogy nem indítja baranya kettőben? Erről én nem tudok, hogy akkor döntöttek-e. De így döntöttek. Később igen. Mennyi idő a kettő közötti különbség? Hát azt én nem tudom. De órákban mérhető. Hát napokban nem nap tehát órák, órák igen. nem voltak benne hát ez ígyben nem mut nem hullatott uh... ja Isten, milyen könyöket? Krokodil. Krokodil könyöket. Nem tudok róla. Nem tudunk volna. róla. Hogy ilyetted volna. Ahhoz képest, hogy Zaggábor nem a DK képviselőjelöltje <hül> Baranya 2 és az, hogy téged a DK arról biztosít, hogy egyébként nem indítanak Zaggábor helyén új embert, hanem téged fognak támogatni. Ennek a híre, hogy utól Vagy ha rosszul fogalmaztam, akkor javíts ki. A... Hát ennek a híre... Mert a végeredmény ez volt, ugye? A végeredmény ez. Ennek a engem, ott is ott, ott, ott például nem voltak órák. Felhívott engem Tóth Bertalan, most akkor kilométerekben tudom elmondani, hiszen úton voltam. Nagyjából Dunaföldvár magasságában voltam az M6-os autópályán. Még beszéltem két emberrel, és nagyjából a harmadik ember, aki, aki engem utána felhívott, akkor már, már Bonyhádnál jártam. Igen. Tehát nincs, a, nincs meg fél óra talán. A harmadik ember, aki felhívott, az Gyurcsány Ferenc volt, hogy látta az msp nek a közleményét. Elmondta is, hogy hogy érez. Várj, az MSZP köz közlemény az minek volt a következménye? Annak, a, annak az országos elnökségi döntésnek, engem oda se hívtak. Rólam döntöttek. De az, az, azzal volt hívta. kapcsolatos, hogy te tárgyaltál a DK-val? is? nem. A, a, azzal volt kapcsolatos, hogy nekem visszavonják a jelöltségemet. De mire való hivatkozása? Ó, hát itt az ürügyeket azokat el tudom mondani. A Facebook oldalammal van baj, és nagyon távol tartom magamat a miniszterelnök jelöltől. Aztán most utána azt is hallottam a televízióban, hogy nem szerepelt a Karácsony Gergely a videómban, több videót is közé teszek én akár hetente is, de most tényleg csináltunk egy videót. Ő tényleg nem szerepett benne, de a Szabó Téme, ha igen, a Tóth Bertalan, igen, a Kunhalmi Ágnes, igen. <kül> És uh, aztán utána azt is hallottam, hogy ezer meg ezer jel mutatott arra, hogy én... Uh, át fogok ülni a DK frakcióba. Hát ezzel szemben az igazság az, hogy én nekem egy aláírt nyilatkozatom van a Magyar Szocialista Pártnál, hogy én a Magyar Szocialista Párt frakciójába ülök be. Sőt, ezt a nyilatkozatot uh, arconkkal fel is kellett mondjuk egy, uh, egy videófelvételre. Tehát ott kezünkbe tartottuk ezt a papírt, és ott fel kellett olvasjuk. Tehát én nekem erről van hivatalos nyilatkozatom. Magyarán mondom. Itt meg kell, mond... hogy álljunk egy pillanatra, és aztán tekintettel vagyok. Nagyjából mennyi idő? 50 perc? Az út nagyjából. Jó, ége. akkor 8-12-ig tartalak itt, és akkor 13-ig már pont 12. Akkor még kicsit gyorsabban kell menni. Hogy öm, igen, tényleg arról volt szó, hogy nincs... Mi, tehát, hogy átfésülte, mint Facebook tanár az MSB elnöksége a te Facebook oldaladat és hiányosságokat talált benne. De ilyet az ember csak akkor tesz, ugye azt szokták mondani a magyarul, hogy a magyarok, hogy aki keres, talál. Hirtelen? Vagy nem hirtelen? Miért lettél szálka? az MSP szemében rosszul fogalmazok. Miért lettél nagyobb szálka, mint ami korábban voltál? Hiszen effektíven nem történt semmi. Ugye az a mondatom, amit mondtam, az nem volt helytálló. Zaggábornak a felfelé bukása még nem jelentette azt, hogy téged támogatni fog a DK, de valamit ebből vagy megérzett az MSP, vagy valamit mégis csináltál, édesöcsém, fogalmam nincs, de hirtelen valamiért az MSP úgy döntött, hogy miközben Molnár Gyulának már volt mit felrólni, neked még nem, de azt megelőlegezik, hogy majd rossz leszel, és ezért hozták azt a döntést, amit hoztak. Ez teljesen érthetetlen. Nagyon hasonlít a beszélgetésünk arra, mint amit én Todbertalannal akkor folytattam. De hát én vagyok Tóthbertalan, az a helyzet. Hát én bármikor bárkivel azonosulok, mint egy zelig. A... Tehát ő nekem azt mondta, hogy volt a Pécsi városházán előtte este egy beszélgetés. Igen ahol elhangzott az, hogy engem a DK jelöl támogat, indít. Nem tudom, hogy milyen szövegkereszetben ment, nem voltam ott. Ő sem volt ott. Az elnökség tagjai sem, akik döntöttek azért De valaki azt mondta, hogy... Ők sem voltak ott, ők, ők erről tudtak dönteni. Anélkül, hogy engem megkérdeztek volna, akkor megkérdeztem, hogy és most hívsz föl utána? Tételező, hogy, hogy ez így után... volt. Mi az vele a baj? Hiszen téged indítanak, ha a DK is támogat téged, hát az csak jó annak örülni kell. Hát először én is ezt hittem, mert akkor még nem tudtam, hogy engem ki fognak zárni a szocialista pártból, de én is azt, azt hittem, hogy hát, jó, hát akkor ennek örülni kell, hát végre akkor támogat a DK is. azért lássuk be, a Demokratikus Koalíció a kormányváltó erőknek azért most a rendesen a derékadát adja. Ez szerint a felmérés szerint, amit én is láttam. Pécsett. Nem, arra ugye, meg kell, hogy kérdezem, kit indítottak volna helyettet, hogyha te egyébként nem állsz bele be az izébe, és nem hagyod. Magad. Egy másfajta mozgásterűk volt én mindig azt kérdeztem, hogy az Aggábor esélyt ugye láttuk ebből a felmérésből, de több felmérés is volt benne. Én nem akarom őt megbántani nyilvánvalóan, de mi esélyesebbek voltunk a keresztes lórándal. És ezt én folyamatosan feltettem azt a kérdést, hogy, hogy miért lehet az, hogy ott tartják a jelöltet, és ezzel úgymond egy harmadik Igen. helyet bevállalnak, úgy, mint a legtámogatottabb ellenzéki párt. Tehát nyilvánvalóan, hogy a stratégiában ugye nem feltétlenül néz ki jól. Hát, mint látszik, talán ők vártak a lepattanóra, vagy nem tudom, eztán meg is jött, mert azt akarták ugye megakadályozni, azt akarta megakadályozni a, a, az elnökség, hogy én beüljek a demokratikus koalíció frakciójába. Miközben nekem ugye aláírt papíron van arról, hogy én az MSP frakciójában ülökem. Sőt, nem nekem van nekik, vannak az MSZ. Van. Hát van még egy verzió, mert ugye én azt is feltételezem, hogy nem mondanak igazat, hanem hogy ez itt most egy másik képviselő jelöltnek a pozíció erősítéséhez tartozott, mondván, hogy rólad lemondanak, mert te áruló vagy, mert tudjuk, hogy, hogy a, hát állandóan aláírsz a legkülönböző papírokat, hol a DK-val, hol az MSZP-vel, egyszerre több frakcióba ülsz Mindegy, de igen. már látni vélték ezeket, egyszerre két helyen fogsz ülni, ami fizikailag lehetetlen, de te mégis megvalósítod, de valakinek a kedvéért, akivel még alkupozícióban vannak, ezt fogják erősíteni. Ez sem kizárt, hát ez sem kizárt Sőt, én megmondom hogy egy picit ennek nagyobb jelentőséget, vagy jobban, de nagyobb lehetőséget látok erre. Hát, hogyha azt akarták megakadályozni, hogy én a DK frakcióba beüljek, és a DK engem támogasson. Most szeretném megkérdezni, akkor most ezzel a lépésükkel megakadályozták ezt, vagy éppen, hogy előállították Amikor Gyurcsány Ferencsel beszéltél, ott mi hangzott el? Azt mondott el, hogy... Az a közlemény megjelenése után, után mennyivel volt? volt? Hát... Én az autópályán vezettem, ezért nem feltétlenül csak az interneten okay. bújtam, de szerintem nem sokkal. Nem lehetett sok. A Feri reakció képes, vagy ideje az, az azt hiszem, hogy még jól működik. Igen. De, jól működik. Meg de mit akart vele tudatni? Hát, ha azt akarta velem tudatni, hogy nekünk le kell ülni beszélni a napokban. Ő még kikéri az elnökségének a véleményét. Azt mondta, hogy nem vár ettől csodát, tehát én egy jó jelölt vagyok. Ő nem nagyon érti, hogy a szociós párt miért dönthetett így. Vagy értette, de nem mondta. Így és uh, ezután... Uh, Valójában miről biztosított? Vagy miről nem biztosított? Nem, ő csak enyik... Hogy fontoskodott, mint ahogy egyébként én szoktam? Tehát mit akart vele tudatni, amit előtte nem tudtál? Nem, ez, egy, ez, ez én azt gondolom, hogy egy, egy rövid lényegre törés, nagy normális beszélgetés volt. Elmondta, hogy el van képedve, elmondta, hogy természetesen, hogyha úgy van, akkor... Uh, Hát akkor még nem mondta, akkor annyit mondott még csak, hogy üljünk le, le kell nekünk ülni beszélni, előtte én az elnökségemmel ezt meg meg szeretném beszélni, nyilvánvalóan tudod, hogy miről van szó, tehát nagyjából... De gondolom erre mi nem került sor. De. Már le is ültetek? Persze, persze. Utána küldött nekem egy sms hogy az elnökség. De hát a, a sem volt olyan nagyon régen, tehát... Nem, hát az mikor volt, tehát aznap volt, az múlt szernáta pont egy hete, volt ez, utána még talán aznap küldött nekem egy sms hogy vagy másnap reggel, hogy elnökségemben mindent megbeszéltem, az a kérés, hogy pár nap alatt menedzseljük ezt le, üljünk le a hétvégén. A tudunk, találkoztunk a hétvégén. De a felfüggesztésed az mikor dátum? Az csütörtökön. Az csütörtöki eh, nap. Amikor te találkoztál a gyurcsányjal, nem, akkor, akkor te később, már, fel... Később Azért, akkor, akkor már fel voltál függesztve. Igen. Akkor már felfüggesztettem. És miről biztosított téged? támogatásukról biztosított, tehát végül is ez egy rövid beszélgetés, udvariasságból egy kicsit hosszabb is lett ez a beszélgetés, nagyjából 40 perces beszélgetés volt, és ők szeretnének engem támogatni az előválasztáson, én szeretnék elindulni, és nagyjából ugye idáig tudunk ebben a pillanatban eljutni, hiszen én mellette még szocialista párti tag vagyok, szocialista frakció tag vagyok, Őszintén még nem kerültem ilyen helyzetet, mert sose dobtak ki a pártból, és, és ezért nem feltétlenül tudom, hogy miután mi következik, e, és e, nem is akar az ember átani ugye, az ellenzéki szövetségnek, tehát nem kell semmit sem rosszá ízet csinálni, hogyha lehet másképpen is hiszen azért a nap végén a választópolgárok csak azt várják el tőlünk, hogy mi a kormányváltásért közösen dolgozunk. Jó, még csak vissza kell térni erre a Facebook oldalra, miközben Molnár Gyulát adták, vették, a te Facebook oldalat kapcsán mire jöttek rá menet közben? Éh, csak azt tudom mondani, amit nekem elmondtak a, a telefonban, kevés MSZP-s hírt osztott Azt értem, de miért tették? Ez, ez egy állindok. Hát ez egy, ez egy ürügy. Tehát, de mondom, miért? Mi, a, mi lett hirtelen veled abban? szól le ez Mesterházi Attiláról? Hát szerintem azt sosem lehet belőle kihagyni, ugye, hogy én Mesterházi Attilát biztosítom ő a van. támogatásomról. Ő Veszprémben indul az egyes, vagy az egyik választókörzetben, nem az egyesben. Az egyik választókörzetben ott indul egyéni jelöltként, őt a múlt héten nemutatok. A Ő támogatja még a Magyar szociista Párt, de nagyon sokan voltak az elmúlt években a Arról nem tudok. Én úgy tudom, hogy a Dékának van ellene jelöltje. És tehát még egyszer mondom, én abból sosem csináltam titkot, hogy nekem a Mesterházértől a politikai szövetségesem. Közösen dolgozzuk ki azokat a úgymond politikai stratégiákat, gondolatokat, amiken, eh, amikből dolgozunk, és amivel igyekszünk a szocialista pártot segíteni. Egyetlen egy olyan gondolatunk nincsen senek neki, se nekem, ami egyébként szembe menne a magyar szocialista pártnak a politikai hitével, szembe menne a, a politikai elképzeléseivel vagy programjával, sőt, álláspontunk szerint egyébként még segíti is azt. Tehát ez, ezek problémák nem lett. Én ezt értem, de ehhez képest az ATV-ben szintén Szőlősi Györgynek azt mondta Horváth Csaba zuglói polgármester, hogy szakáslásló előre megtervezte, hogy kilép az MSZP-ből. Tehát a Konteók azok most már egészen hihetetlen forgatókönyvet írnak. Ilyen fel is hívtam én utána uh, Horváth Csabát, akem minden tiszteletem zugló polgármesteré és bizon hogy megmarad nekünk nagyon jó kapcsolatunk és viszonyunk, amilyen eddig is volt. Fehívtam, hogy Csaba most erről téged rosszul tájékoztattak nekem nem volt, mert azt is mondta, hogy volt egy sajtótájékoztatóm a bejelentés után 30 perccel egy DK-s sajtótájékoztatóm. Na most sem előzetes megbeszélésem nekem nem volt a DK-val, hát nem, hogy DK-s sajtótájékoztatóm utána nem volt nekem, azóta se volt semmilyen se. Tehát ez, ezt egész egyszerűen, még egyszer mondom, mindent tiszteltem mellett, de azt kell mondjam, hogy rosszul tájékoztatták, és erről, erre én reagáltam is ugye az ATV oldalán. Letetszem, a papírjaimat van még Három percünk, nem, öt. Ezt nem tudom, miért hordom. Csak meleg van. Hogy ugye, én nekem van egy előválasztási történetem, amit végig kísérhetek az ugye Zugló. Igen. A tócsaba hatházi, hiszen nekem volt korábban egy beszélgetésem sorozatom Tócsabával, Zuglóval együttműködés és így automatikusan jött a hatházi, úgyhogy jött látok sok mindent ebben az előválasztásból. Ez most a második történet, ami hosszabban foglalkoztatott. Szememben ez az előválasztásnak független attól, hogy itt 106 körzet van, és most csak kettőről beszélünk. Az egyik is a megcsúfolás, és a másik is a megcsúfolás. Azért mondom, hogy többről nem beszélek, mert ezekkel foglalkoztam konkrétan. Ezekkel van tapasztalatom. Én, mint Inkább az ellenzék iránt elkötelezett, mint a kormánypárt iránt elkötelezett, mert ugye naponta tudom váltogatni a nézőpontomat, miközben az üléspontom nem változik, de az ember nem pártok alapján ad igazat. De ez így, ha egy kívülálló azt mondja a gyerekek, ez így komolytalan, mondja az egészre. Arra te mit mondasz? Imára nem rólad, hanem az előválasztásról, ahol ugye arról volt szó, hogy majd hogyan fognak az emberek megküzdeni egy képzeletbeli ringben, és nem füstös szobákban döntenek el dolgokat. A te történetet konkrétan a füstös szobákról szól. Én mégis azt kérem a választóktól, hogy higgyenek ebbe, hiszen ez csak a demokrácia iránti úgymond érzékenyítésről szól. De most nem vagy túl nagy vonaluk. Tehát te most egész egyszerűen... Muszáj az ez a... legyen, mert ők azt várják, hogy én megsértődjek, és ne induljak. Én ezt nem tehetem meg. Én vagyok azaz, az a jelölt. De mégis elvállaltad, el hogy ide indulni. elgyere, és megtetted azt a szívességet nekem, hogy megmutattad, hogy hogy készül a Párizsi, és most azt mondod az embereknek, hogy vegyenek Párizsit, pedig amit láttak, ahogy készül, az borzasztó. Uh... Az az én történetem, de mégis azt mondom, hogy a nap végén el kell jutni odáig, hogy én ugye nem tehetem azt meg, hogy nem indulok el, mert akkor hoppá, Péter lesz az országgyűlési képviselő. Nekem az konkrét álláspontom, és nagyon sokan támogatnak ebben, hogy ez nem jó Baranya megyének, és őt le kell váltani. Akinek lehetősége van leváltani, és kormányt váltani, annak felelőssége is van, hogy ezt megtegye. Éppen ezért én azt kérem a választóktól, hogy... Tegyék ezt zárójelbe, ami történt, és ne beszéljünk arról, hogy hány helyen történik még hasonló. Tegyék ezt zárójelbe, ami történt, és higgyék el, hogy mi mindannyian azért dolgozunk, hogy egy jobb, egy élhetőbb, olyan barátunk legyen. De ezért dolgozol, de most miért higgyem el a többiekről ezt? Azt tegyük akkor mo zárójelbe, és. Nem hatalomtechnikai alkuk, nem alapszabályértelmezésről szeretnék én beszélni. Én tényleg arról szeretnék beszélni, hogy a baranya megyeieknek hogyan lesz, a mondjuk a közszolgáltatások. A baranya megyeiekhez hogy viszonyulnak? Én nagyon sok telefont kaptam. De értik? Ebben nagyon sok értetlenkedés. Én magam sem értem. De arra kérdez az embereket, hogy ne tegyenek fel kérdéseket, higgyék el, hogy a dolgok jó irányba Nem ezek alattnak. a fontos dolgok. Azok a dolgok... a kejfélelcsi lényegénél tartunk, hogy mi hát fontos és mi a... fontos dolog. Az a, az a fontos dolog, hogy Komló városában naponta kétszer van egy csőtörés, vagy havonta kétszer van egy csőtörés. Ez átkozottul nem mindegy. Az a fontos, hogy Pécs városában a közszolgáltatások azok olcsóbbak lesznek el biztonságosabbak lesznek-e, elérhetőbbek lesznek-e. Az a fontos, hogy azok a pénzek, amik mondjuk elérkeznek Komló városába a kormányzati támogatásként, azok olyan beruházásokra mennek -e el, amelyek az emberek mindennapjait, életét könnyebbé teszik. Értsük ez alatt könnyebben jutnak el orvoshoz, könnyebben találnak munkát, olcsóbb lesz ettől a víz, vízi szolgáltatás, vagy éppen jobb buszokon fognak járni, vagy éppen, mint ahogyan tervezik, egy virtuális dinópar fog épülni majdnem egy milliárd forintból. Én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amik minden nap, a mindennapjainkat foglalkoztatják. Én valahol azért vadul hiszek, hogy az emberek nem azzal kellnek, fekszenek, hogy a magyar szocialista pártból éppen most akkor engem kizártak, visszaléptettek, mégis indítanak, nem tudják, hogy mi van velem, és hogy kik a barátaim, hanem azzal foglalkoznak, hogy elhiszik rólam, hogy én tényleg azért dolgozom, hogy a szocialista, vagy azért dolgozom, hogy a, a komlóiaknak az életét, a pécsieknek, a kozármislenyieknek az életét, az könnyebbítődik. Hát hálás látni a szocialista párt, hogy ilyen nagyvonalú vagy. Én örülök, hogy eljöttél. Egyszer még beszélgetünk erről az ősz folyamán, külös arra, hogy addigra már sok víz le fog folyni a Dunán, és addigra nagyjából elkezdődik mindaz, amiről ez az egész előválasztás szól, és amiről egyébként, tehát amiről most beszéltünk, azok meg ugye olyan dolgok, ami a boxban zajlik, amit ritkán szoktak mutatni formaibe. Ha ők, ők kicsinyesek, akkor nekem semmi más választásom nem marad, mint hogy nagyvonalú legyek. Elengedlek, mert nem akarom, hogy összetörd magad. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm, hogy van. Van. van. még egy vízod adja? Nem, köszönöm. Felkészült utazó vagyok az autóban. Ja. Köszönöm. köszönöm. Én nagyon szomorú hallgattalak. Hallott. Próbáltam, nem. Oké, okay, mennyi el, késő. Nagyon szépen köszönöm. Önökön múlik, hogy maradok-e, vagy sem. Ha telefonálnak, maradok. Ha nem telefonálnak, akkor az itteni hőmérsékleti viszonyok okán. Végül is nem azt kell önöknek nézniük, hogy én hogyan zuhanyozom le adásban. Egyébként szívesen lezuhanyoznék, ha lenne zuhany. 061 168 az első dátum, ami ez elérnénk, az 8:22, most 8 óra 14 perc van, tehát önöknek 8 percük van arra, hogy engem ide ragassanak. szívesen maradok. Valójában, ha azt kérdezik, hogy én mit csináltam, miközben sokszor közbepofáztam, gyurcsány ferencet, per nekem említettem, és még meg annyi hibát követtem el, de gyakorlatilag, amit én csináltam, az nem volt más, mint egy röngen felvétel. Egy röngen felvétel, amit azért adok oda, hogy önök meg tudják állapítani egy kapcsolat, erősségét, a csontozatot. Annak összes életkori sajátosságával együtt és mindazzal, amit közben nem az élet, hanem, tehát nem, a, nem az életkori sajátosságok, hanem más körülmények hoztak létre repedéseket, töréseket, amelyek nem az öregedésből fakadtak önmagában. 01, 111 168, 8 óra 16 perc van. Még 6 percük van, én nem fogom rossz néven venni, hogyha itt tartóztatnak, nem fogom rossz néven venni, ha nem marasztalnak. én azért csodálkozom, hogy azt sem mondják, hogy bakfity, de ebben hogy az is benne van, hogy hát nem sejtettek se többet, se kevesebbet. Most pontosan azt hallották és látták, amit egyébként sejtettek. 916 még mindig először 8 óra 17 perc van, még 5 perc. Time 8 óra 18... Jó reggelt! Jó reggelt, el vagyok. Léleményem szerint rendkívül korrekt a szakás látók az MSZP-vel. Arra kifejezés Nem, nincs. Arra kifejezés nincs. Abszolút, és szerintem megérdemli a sorsát az MSZP. A, apám, amikor még ért, akkor ezt mely önkielégítőknek ne őket, és teljesen rájuk illik. Szépen el fognak ezek tűnni, meg is Csak az a helyzet, hogy én tényleg az MSZP helyében azért állnék ki most már a, a szakás mellett, mert hát, nincs 12-1 olyan pacát, mint aki ma itt volt. ő még az MSZP tagja. Tehát hogyha csak tényleg nem követte el azokat a fűben járó bűnöket, amiért ki kell zárni őt a pálucai fiúkból. Köszönöm! Köszönöm! 911 -168, először. Jó reggelt! én nem tudtam tényszeren ezeket a dolgokat, amit elhangzottak, de sajnos szóval nem lepődtem meg a tartalmát. Viszont amit most utoljára mondtál, hogy valakinek ki el tudod te képzelni, hogy ebből a konglomerátumból bárki kiállna és elmondaná, hogy el. igen, téved, tévedtünk. El, el. el. mindig hát meg volt. A remény, hal, a remény hal meg utoljára. Jó, legát. Nula másodszor. Képperekkel ilyet megcsinálnak egyik napról a másik nap. Viszont! Mit csináljunk az MSZP-vel, mit csináljunk az előválasztással, a barátaim? Lehet, hogy nagyon örül az ellenzék, hogy én szabadságra megyek. Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt látom, hogy Ford nincsen MSZ. Én értem, de ezzel 2021-ben nehéz mit kezdeni. 061 Jó reggelt, figyelek! Elnézést, arra kérem önöket, hogy ha már éle magamat, akkor önök is hűtség le magukat, és a hülyeségeikkel valaki mást foglalkoztassanak ne engem. Felteszek egy kérdést. Mit érdemel az az előválasztás, amelynek záloga itt most a mi kezünkben van? Mit érdemel ez az előválasztás, és most ne a Fideszről beszéljenek. Mit érdemel ez az előválasztás? 061 Lehet, hogy a nyár folyamán meggyőznek, de engem elvesztettek. Önöket megnyerték, vagy elvesztették? 061-911-168, még 48 másodpercük van arra, hogy ide Ha nem, akkor köszöntem, ha nem tudom mit. Ahogy otthon mondták, köszönöm, ha nincs mit. Zavarba hoztam önöket? Mert önök nem a Klub Rádió aranyos bolgár úr közönsége? Hát sajnálom. Akkor zavarba hoztam önöket. Még 15. Még 12. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk még csütörtökön. Hárnyét hét után de még hét előtt Távolétemben Döröpont, Fialajanos gmail.com És ha egyszer azt akarják nekem mondani, hogy fialaú nagyon fog hiányozni, akkor gondoljanak arra, hogy 2021. június 23-án, szerdán 7 óra, 8 óra 24-kor úgy engedtek el, hogy telefonjaikkal nem marasztaltak. Swisshal. Döröpont, Fialajanos Kukat, gmail.com Are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets will Yeah, yeah, yeah. Sing it. Ha! One more. Tessék. Mondom, tessék. Heves Mennyire? Nagyon. Amíg rámolok, addig megtalálnak a telefonálnak maradnak. Ha nem, akkor köszönöm szakszervezetet. Azt mondta, hogy elmehetem. Nem tudom, hogy az előválasztás egy rosszabb formában, vagy az a banán. A banán nincs jó Szipogok, szepegek, ki vagyok borulva, ellenzéki vagyok, és nem tudok mit az ellenzéki pártokkal. Ettől csak nem leszek önmagában fideszes. Aztán megmagyarok a magyar zsidónak, ez így nem tudom milyen álláspont. De jó, hogy már csak a csütörtök és a péntek van. Angol partból is sok. Na jó, ennél hülyébet nem csinálok magamból, viszontlátásra.